Коні нервувалися, сторожко поводили вухами, чуючи іржання більшовицьких жеребців, що наближалися. Від села гримнуло кілька салів, заклекотів кулемет. Із засідки випали, наче буря. Орел, який летів попереду, тільки тепер побачив, що ворожої кінноти вдвоє більше, але це вже не могло спинити. Теплий травневий вітер збуджуючи тріпав чорні й червоні шлики Ворог не витримав мовчазної люті атаки і, не приймаючи бою, почав завертати Рубати кінноту, яка тікає, справжня насолода і втіха Кулеметник, побачивши, що отаман на челю відділу врізається у більшовицьку масу, припинив стрілянину Пригнувшись до лук сідел, орели ще кілька козаків кинулись за тачанкою, на якій з пістолета приречено відстрілювався більшовик у гостроверхій будьонівці. Червоні тікали, скільки кінь витягне. Піхота чіплялася за стремена, намагаючись, скочивши на коня, врятуватися від козацької шаблі. Та де там? Поле за селом густо вкрилося трупами, як снопами. Ужинок був добрий. Тачанка потрапила у рів. Один скок конем, мах, червоний, очевидно, якийсь кавказець, покотився з тачанки на землю. Чого шукав у нашій буйній Україні? Козаки вже перегнали багатьох утікачів, довелось затримати погоню. Поїхали назустріч розрубленим червоноармійцям, вигукуючи по-московське «здавайтесь, товариші». Багато хто підносив руки, але Грабарчук і його запальні хлопці не звертали на це уваги і продовжували несамовито рубати. Гальчевський у різкій формі наказав припинити рубку. Козаки виправдовувалися, що це помста за козака Семена. «Така помста без мого відома злочин», відрубав Орел. До села повернулися переможцями. Позаду вже босі пленталися полонені. Серед бойових трофеїв Чотири кулемети, тачанка, понад двадцять коней, чимало рушниць та багато набоїв до них. До того ж, п'ятдесят душ вигнали з більшовицького тіла. З нашого боку втрат не було, лише один козак був легко поранений у руку. Здобуття двох десятків коней дало можливість збільшити повстанську кінноту до 75 шабель. Радість від перемоги була великою. До повстанців почала масово зголошуватися сільська молодь. А дівчата просто не знаходили собі місця. Та й подільці не могли не звернути на них уваги. Місцеві дівчата справді були надзвичайно гарні, одна від одної краща. Того вечора повстанці орла мало опікувалися своїми кіньми. Це з охотою робили місцеві хлопчаки. Під спів Соловейка не один подільський козак призабув свою дівчину, яка чекала там за Бугом штаб об'єднаного загону стояв у хаті місцевого священника. Після вечері Пугач поважно походжав світлицею і ніби сам до себе в голос глибокодумно розмірковував. «Так, тепер я отаман Київщини, Волині, Поділля!» Котрийсь із його козаків торкнув ліктим орла та іронічно посміхнувся, мовляв, «Чуєте, які не били ці гне?» Всі знали, що бій був організований орлом. Нетерплячий пугач навряд чи підпустив би червоних під засідку. Напевно, необережними діями дав би їм можливість приготуватися до бою, а в позиційному бою червоні, маючи важкі кулемети, допомогло б би своїй піхоті влізти до села, запалити одне, друге господарство, і повстанці мусили б утікати з села, залишаючи по собі жалі місцевих людей та їхні прокляття. Так воно є – «Щирі, реальні селянські душі дивляться конкретно. Коли б'єте большевиків, які в нас усе забирають, то ми раді. Коли ж ви програєте бій, тоді на нашу, мовляв голову, спроваджується все нещастя з розстрілами, насильствами і пожежами. То будьте й витричі прокляті!» Зайшла розмова про долю полонених, яких перев'язавши замкнули до холодної. Пугач висловився за їхнє звільнення – «На мою думку, їх треба допитати, а потім всіх розстріляти», – заперечив Орел. «Большевики не помилували б нас». «Звільненням полонених ми осягнемо дві мети», – не слухаючи промовив задивлений у своє величне майбутнє Пугач. «По-перше, червоні довідаються, як повстанці гуманно ставляться до большевиків. Навіть рани їм перев'язують. По-друге,